وكل بدايه ضلاله وكل ضلاله في النار واللائزر të nderuar sot do flasim për një prej emrave të Allahut subhanahu wa taala që jemr është përmendur shumë në Kur'an Ky emër është një emër madhështor që përmban kuptime madhështore të cilat janë të domosdoshme të njohësh do besimtar Këta emër Allah subhanu wa ta'ale e ka përmandur dhe e ka ri përmandur dhe e ka bashkan gjithur me emër dhe tjerë shumë në Kuran. Për t'i të reguar besimtaret, rëndësin që ka kjoj emër. Kjoj emër i dhuron njëriut, një loj besimi, një loj fuqiet në zemër në ti në Allah subhanu wa ta'ala. Përndaj ka rëndësin e ti që du t'adit që besimtare dhe kjoj emër është emër Allah subhanu wa ta'ala el-azizë. Al-Aziz, kuptimi gjusor, i emrit Allah, subhanu wa ta'ala, Al-Aziz, është si vion. Al-Aziz, në gjuhën në arabe, vina fjala Azze, është foli Azze, në kohën në shkuar dhe je Rizu, në kohën e tashme, kuptimi sa gjusor, vjenë në më thënë ose ka disa kuptimi më mirë, një për këtëry kuptimi vështë, Azze e Rizu dhëtë thotë, Ta më poshtë është gjithka, ta më mundës e të. Një prej kuptimeve të këti, dhe më thënë, edhe këtë kuptime vërtëtojnë me anë të ejtët, kërër nërë që thëtë Allah subhanu wa të halën në surën saad, u azzeni fil khitab, dhe dhe më mundi e i në fjallë, dhe më thënë, në gjëtë dialogu që po bëndëme, këndështarin e vetë në gjyë, në, në, në, për një qështje, është surën saad, këtë për q ideja është azzni azze që do të mundi kuptimi tjetër i fjalës el aziz në gjuhën arabe kemi këtu kuptimin që do themi të themi tashi është me kuptimin më dhështor krenar i lartë edhe ajo që vërteton këtë kuptim është fjalë Allahu subhanahu wa taala në surën al munafiqin al munafiqun tadhallahu ma dhruar i thonë le të rregjanojmë në Madinë, të mos nxjerrim më të nderuar se më të poshtëruar. Që munafiqët kanë thënë se do të kthehemi në Madinë, do të nxjerrin, do të nxjerrin ata që janë më krenarët, më të lartët, më më të mëdhenjtë, do të nxjerrin nga Madina ata që janë më poshtëruarit. Është ky është një prej kuptimeve. Sigurisht se si një kuptim tjetër që kanë treguar dietarët është që do të të të i përthyëshëm, i përthyëshëm, i përthyëshëm, i fuqishëm, përndë edhe Allah subhanu wa ta'la <tëllë> ka thënë në surën jasin, i thërsel na i lehi mu thënin, fe këdhebu huma, fe azëz na bithalith, thëtë Allah subhanu wa ta'la <tëllë> që ne u dërguam e tyre dy profet, edhe ta i përgjën shtuam, dhe, dhe ne thët i përforcuam ata, u ashtuam e dyre fërforcen, fe azëz na dhe të bithalithin, i përforcuam ata me i tretë qësh kuptimi i thotë Aziz, gjuna arabe, fjala Aziz gjuna arabe ka disa kuptime dhe këto ishin disa përtoj që e përmendëm ose më kryesorët megjithse këto kuptime kanë lidhje të ngushtë me njëri tjetrin sepse ai që, shi fuqishim, fuq një, që fuqishim, është i fuqishëm ai ka mundësi të fuqizojë të tjerët një ai që është i fuqishëm është de krenarës dhe i lartë sikurse ai që ka ai që fuqishim, është i fuqishëm është i fuqishëm për të mundur të tjerët dhe për të mposhtur ata Kështu që kjo fjalë ka desa kuptime që këthehen tek një ideje vetme. është kështë të rëgohëm. Kjo emrë e Allah subhanuat e Allah është përmëndur nëntë dhitë e dy herë në Kuram. Për e këtyra jetëve, kemi fjalë në Allah subhanuat e Allah në Surabekare 129, thotë Allah subhanuat e Allah, Rabbena u ba'thim ba Rasulën minhum jetlu a lejhim ajatika o juallimuhum ul kitabu ul hikmeta o ju zekkihim in nëka entë al azizu lhakim. Thotë Allah subhanu ta'ala, drejtojt Ibrahim a.s. me lutë dhe i thotë, Zotë Ion, dërgote ka ta një një të dërguar që të ledzoj e tyre jetet e tua, të mësoj e tyre librin tëndë dhe urtësin edhe të pasroj ata. Ti je al azizu. El Hakim. El Hakim, thëmë e kemi në figurë dhe me parë që imran, dhe të të të urtë. Ajeti dhe kemi e jeti që rësullë në Ali Imran, thëtë Allahu subhanu wa ta'ala, inë nëllëzine kafaru bi alatillahi lehu ma dhabun shedidun Wallahu azizun dhe në të të të qamë. Ata që kanë muhuar ajetet e Allahut, për ta ka të dënim të dhemshëm, dhe Allahu është aziz, aziz, me këto këpëlimi që përmëndu mësibër, dhe d po se donë dëshkim të rept. Gjithashtë, të të të të Allahu Subhanu e Ta'alë në sërën e njësa, 158, bërë rëfërën hu Allahu Ileyh. Të të përkundre ziën, në ngritja Allahu të përtik vetej e ti. Dëmëtë nënë kë, isën e lëjë sëlam. Ua kanë Allahu Azizën Hakime, dhe Allahu të të ishte Azizë, dhe Allahu Subhanu e Ta'alë ishte më kërnari, më i larti, më më dështori, më i përthyrë ju urt kuptimi që ka kjoj emrë në lidhëm Allah subhanu wa ta'ala këthotib në gjeriri edhe po të shikoni në mëhën djetarë gjithë kush që ka folër për shpikimin e këti emri ka tërguar një aspekt ose disa aspekte të këti emrit nga që si që shpikon në mën përman disa kuptime këthotib në gjeriri El Aziz dhe thot i fuqishën në dënimin e ti i kundër armiqve të tij. Kurse në një vend tjetër ka thënë gjithashtu, i fuqishëm kur dëshiron të dënoi dikën që e meriton dënimin, edhe askush nuk ka mundësi ta kthejë mbrapsht dënimin e tij. Thotë Ibn Kathiri, El-Aziz është ai i cili ka mposhtur çdo gjë, dhe asgjë nuk mund të arrijë të acënoi madhështinë e tij dhe krenarinë e tij më asgjë. Thot imam Saadi El Aziz është a i cili ka e ka këta emër me të gjithë kuptimet të ti Përna i thot Aziz përman kuptimin e fuqis Allah Subhanu Talë të plot Përman kuptimin që Allah Subhanu Talë është i pa thueshëm Përman kuptimin që Allah Subhanu Talë i kam, kam poshë u shdo gjë Edhe të gjithë e kërjesat janë në në sundime në ti jenë nështruar më dhe shtisë ti. Dhe po të shikosh fjallit që ka nëndjetarë në përgjësi në lidhje me shpegimin e këti emrit, rëtullohën rrët 4 gjërëve. Gje e pare që kuptim fjallet se la zizë do të thot që asë kush nuk, nuk mund të atësënoj më dhe shtinë ti. Kuptimi 2 është që a i kam poshtu në shdoj gjë. Kuptimi 3 është që a i shi plëtë fuqishëm. Dhe kuptimi 4 është që a i shkërnarë. Kërnarë dëmën një lartë, është dëmën një një gjashmë, të që thamë dhe mësi për gjithashtu. Këto janë kuptimit që përmban kjo e emër i madhe Allahu subhano ta'ala. Edhe ne, sot me lejnë Allahu të rrëtë këtyre, kuptimit doflasim, në pikën që vion, që është, qëfar përfitëm në për këtyre e emërave. Gje parë që duhet ditur është se kërnarija Allahu subhano ta'ala skënderi është, është një cilësi e çënës së tij hyjnore dhe nuk është cilësi si cilësitë e krijesave se nëse do flisim për ndonjë krijesë, ai do themi për të që ai është karnar, duhet të pasur parasysh që karnërin e tij është e se ka fituar nga vetë ai, por e ka fituar duke nënshtruar të tjerët, duke, për duke përfituar prej cilësive të tërëve, duke përfituar prej forcës së të tjerëve. Kështu janë drejtërit, presidentët të parët, e fitojnë krenarin nga të tjërët, nërsa Allah subhanu wa ta'ala, i cilë është i plotë fëqishmi, krenarin e ti e ka nga madhështi e ti, sepse është si nësi hynore, edhe Allah subhanu wa ta'ala është i plotë fëqishmi. Emri Allah subhanu wa ta'ala, el Aziz, na është përmëndun në Kuranë, i bashkangjitur me disa emra të tjerë. Projektu rë emrave kemë imrin Allah subhanahu wa taala al hakim. Dhe do të pasojë para syj në lidhim me me, me bashkangjitjen e këtyre emrave, që ato kanë një kuptim shumë të madh. Bashkangjitja e emrave të Allah subhanahu wa taala në Kur'an, ku kura Allah subhanahu wa taala e mbyll disa ajete me emrat e Tij, me një dy emra Edhe e përfundova këtë ajetik, ky kë, kë, kë ka një ide shumë të madhe. Dhe po u tregoj një ngjarje një një që ka ndodhur në kohën e sahabëve lidhur me këtë gjë. Një person një herë ishte duke dëgjuar, një person ishte duke lexuar disa ajete kuranore. Edhe një fshatar i cili nuk dinë Kur'an, më lembase nuk isha as besimtar i mirë, por mundesh njëri shumë i thjeshtë i sikishë dëgjuar ndaj Kur'an e dëgjonte. Edhe lexojnë ndër të tëra këy Fjalën e Allahut subhanuhu teala që thot: "O sarlaku Wasarik, dhe sarlaqete, prinitni duart e tyre si shpërblim bon, si për atë që kanë fituar, si një vendim nga Allahu." Qoftë Allahu subhanuhu teala edhe ai që vjedh dhe ajo që vjedh, prieni dorën atyre si shpërblim për atë që bën, siç e përshkruan Allahu subhanuhu teala. Dajin çfarë lexoi këy, këy që po lexonte tha, "U Allahu Ghafurur Rahim", që Allahu është falëz dhe mëshirues. Kur djegi fshatarët nuk i nuk i pëlqeu këndë lëgjë, tha dhe i tha atij lexuesit tha, "Po ti ishte falëz dhe mëshirues, nuk më dua prisë dorën." Atëherë ku nzev thodhi si thosh këtu ta heti ku arnor fjalë Allahut edhe çete Komeri. Dhe shkoi te Komeri, i tha, "Ky do mohiyet në kuarnor tha si faq si shu shu shu jo, thao sepse Allah subhanehu ve te falin me shrusta nuk nuk as të ho pres dorë thao si lexoi këtë ajeti lexo kshu shu shu jot apo nuk e shvojeti ajeti është wallahu azizun hakim thot Allah subhanehu teala prijeni dorën aty thao ose asaj që që vjed si shpërmblim bërat që ka bërë si ndeshkim për Allah subhanehu teala sepse Allah është kënar dhe jur do karnar, më kënar me kënarin e tij dhe fuqinë e tij dënon atë që meriton dënimin edhe me urtësinë ti e tij vendos dënimin e tij aty ku duhet vendosur. Domthon ajete ajete Kur'anore mbyllen me disa emra, të cilët japin kuptimin dhe të ndihmojnë për ta shpjeguar ajetën dhe për ta kuptuar më qartë ajenë Kur'anore. Prandaj kjo është shumë e rëndësishme për të pasur parasysh gjithmonë kur lexon Kur'an. Pse Allahu subhanahu wa taala në njëhet thotë besham azizun hakim, pse në njëhet thot alimul hakim, pse në njëhet thot hakimul alim, pse në njëhet në thot gafurur rahim. Gjithto kan një rëndësim të madh. A ndalë ti? Po të shikosh në kërënor, ta shikosh në shumicën e fjetëve kornor, Allahu subhanahu wa taala e ka përdorur emrin e tij El-Aziz me emrin e tij El-Hakim. Sepse Aziz do të thotë kornar. Edhe ky lë kornarie, Allahu subhanahu wa taala është i telsi i plot, i telsi e bukur. E plot në lar, në gradën më të lartë dhe e bukur në gradën më të lartë. E plot sepse nuk ka mangësi tek njerëzit, sepse tek njerëzit zakonishte që është krenar, e gjendje që, gjen që është mendim një i madh, njeriu që i poshtron të tjerët, njeriu që i nënvlerëson ata që u bën atë padritsi. Ndërsa Allah subhanahu wa taala i cili është i plotë në të gjitha aspektet, sepse është Allahu i madhëruar, është krijues i çdo gjëje dhe nuk us krijes. Nuk mund të ngjajnë njerëzit nëse nuk ka si ai asgjë. Ai është më krenari e me gjithë ata ai është i urtë e mendon çdo gjë në vendin e vet. E vendos dënimin aty ku do të vendosur, edhe vendos mshirën e tij aty ku do të vendosur. Pranë dhe po ta shikosh në shumicën e ajeteve koranore ku përmend ku përmendet emri i Elaziz, Allahu subhanahu wa taala thot El Hakim. Për të treguar të ndër tëra këtë ide që tham. Edhe po të meditosh më shumë mund nxjerrësh dobi edhe të tjera akoma, sepse Kurani është një det që përti nxjerr gurt të çmuar pamërin. Mjë për do të meditosh në ta Sepse dhe Kurani për të që ka zbëjtër Për të medituar Për në dhe thotë Allahu subhanu wa ta'ala Ndër tjera për shumë prajit e kuranore Që të regojnë tëlloj Këtëlloj bashkimit të dyrë Dwej dyr, dyr, e mërët të ti Thotë Allahu subhanu wa ta'ala Shehid Allahu anahu la ilaha illa hua il, Shehid Allahu anahu la ilaha illa hua Wal melaiketu wa ulu l'ilmi Kaimen bilqist Dëshmon Allahu subhanu wa ta'ala se nuk ka të adhruar të i të prërështi me lajke dhe djetarët me drejtësi, la ilaha illahu el azizun hakim, nuk ka të adhruar të i të prërështi, a i është azizi kërnari el hakim i urti. Edhe po të shikohë që shi kam bjulldo ajetër, me të duhem Allah subhanu wa ta'ala, për dobi shumë më dhaja, më basë mëndi njëriut nuk i ka pëtët, për ka nevoj që njëriut me ditojnë të, që të përpijhët në zipër t Gjithashtë të thëtë Allahu subhanu wa ta'ala, inna hadha lehu al kasasul haqq wa ma min ilahin illa Allah. Thoth kjo është tërgimi i vërtetët, Allahu i madhuruar dhe nuk ka ta dhuruar tjetër për eqtës Allahot, a inna Allah lehu al azizu al hakim, dhe Allahu subhanu wa ta'ala është el azizu al hakim. Gjithashtë të thëtë Allahu subhanu wa ta'ala, wa ma gja alohu allahu illa bushra alakum, wa li tëtma inna kulubukum bih. Allahu i madhuruar e bërik t'gjadu, më në si përgëzim për ju dhe qëtësim për zemrë të uaj jo, për, për zemrë të uaj ja. omen nësru illa min e indi Allah il Aziz il Hakim edhe fitore nuk vjen vetëm se prej Allah di cilë është el Aziz il Hakim edhe shumë e jetë të tjerët në gjashma gjithë është u Allah ndër tjera e ja ka bashkan gjitur emerit il Aziz emerit e ti i ka bashku të dujemen në disa jetë e kurënore edhe po të veshëre Të dy emrat janë përmendur shpesh në suer e Shuara, kur Allah subhanahu wa taala ka treguar shkatërimin e popujve. E mbyll, pasi tregon shkatërimin e çdo populli, thot u inna rabbaka lahu al-azizur rahim. Për zotë jo to të është el-Aziz, Kënari, el-Rahimi, mëshirshmi. Sikur do të si dhëtë thot, sikur do të thot më ndër kësaj gjëje që Allah subhanahu wa taala i cili është Kënari dhe i ka dhënur mëkënorin e gjithë lart në pajishë mëshirshëm. Domethënë më që dënimi i tij ndaj tyre popullëve nuk ka ardhur me padresi. Allahu nuk ka marrë padresia askujt, por ka ardhur sepse ata e meritoin. Ngaqë Allahu është mëshirshëm dhe mëshira e tij është e madhe, mëshira e tij e madhe nuk mund ta punojë kurçë Allahu të, kur Allah të bëj padresi njeriu, sepse ai shumë mëshirshëm. Ti do thotë që ata kanë kanë mbushur kupën deri pra në fund, përandë Allahu subhanuhu tallahi ka dënuar. Wa inna rabbaka lahuwal azizul hakim. Ai ka përmendur Allahu subhanahu tallah këtë fjalë 9 herë në suren Shuara. Sa herë mbron historinë e një populli që shkatërron Allahu subhanuhu teala, thotë in rabbike ellahu al-azizu al-hakim ar-rahim. Al Për treguar ndër të tjera të ide që tham. Gjithashtu Allahu subhanuhu teala e ka bashkangjitur emrin e Tij El-Aziz dhe ka bashkangjitur me emër tjetër që është El-Alim, al gjithashtu el-Hamid, el-Alim do thotë i dituri, kur sel-Hamid do thotë i lavdëruari për të tërguar i ditët i ditët shumë të ngaj që duen me dituar thejë dhe për të kuptuar. Për shumë, thotë Allah subhanu wa ta'ala, në surën Ibrahim, a i diparë, thotë Elif Lamra, kitabu në nënzëllahu i lejke li tukhre gjennasëm i nëtë dhulumati i lënën nuri, bi idhni rabbihim i nësëratil azizil hamid. Thotë, kjo është një liber të cilin ne kemi zbritur të këty, që ti t'inzirësh njerëzit nga e rësira për në dritë, me linë zonat e tyre i cilë në rrugën në rrugën e karnarit të falën të lavdëruarit sigur do të tregoj domthonjë Allahu subhanahu wa taala ka zbitur libr pse ka thënë karnarit lavdëruar sepse për disa atij takon karnaria kjo do të thotë që vetëm ata duhetin të shtronin dhe për disa ai që ka i lavdëruarit domthonjë që kjo rrugë do të thotë që vetëm ata duhet lavdërojm Allahu subhanahu wa taala el hamid domthonjë duhet të bëjmë hamd Allahu subhanahu wa taala Çu sa i dit bukën gjë nxirën duke medituar në lidhin që kanë këto emër me njëri me njërin tjetër, gjithashtu këto emër me atë jetin kur anor ku janë vendosur. Gjithashtu thot Allah subhanahu wa taala, tregojë emrin e Tij el Aziz, të bashkangjitur me emrin e Tij el Alim. Thot Faliqul isbah ja'ala l-layla sakana wash-shamsu wal-qamara hisbana, zalika taqdirul azizil alim. Çu këto ka vendosur emrin el Alim, nuk ka vendosur në një emër tjetër. Që do thotë dituturi Siz ufleet për krijimin dhe krijimi do thotë që Allahu subhanahu wa taala është dgjata që ka krijuar ka krijuar me madhshtinë e tij, fuqinë e tij dhe dijen e tij plot. Dhe vetë krijimi tregon për dijen e madhe që ka Allahu subhanahu wa taala. Pra ne dhe mbyllem edit kur ndonjë duke thënë a el -aziz el -alim. Është ai është el-Aziz el-Alim. O të shahidini ka bërë natën që si, ka bërë diellin, hënën për të llogaritur njerëzit, për të bërë llogaritë të tyre të viteve. Edhe ky do të është çaktimi i kërnarit e di që është më kërnari që Allah subhanahu wa taala dhe të diturit më çdo gjë është me dijen Allah subhanahu wa taala Gjithashtu ka thënë ka, ka bashkuar këtë emër me emrin Allahu El-Wahhab al që do thotë dhuruesi ose më dhuruesi Faq Allah subhanahu wa taala amma indahum khaza'in rahmeti rabbikal azizul wahhab akaanta akaanta pushtetin ose pasurinë e mëshirës Suzuti tënd të i cili është karnari dhe dhuruesi e thotë gjë në fund faër, dhuruesi, se po të fardhës të dhuruesis për arsye sepse Allah subhanahu wa ta'ala u tregon që mëshira është vetëm dorëta e Allah subhanahu wa ta'ala. Megjithë ato thotë me që mëshira është vetëm dorëta e Allah subhanahu wa ta'ala i cili është më karnari dhe vetëm tek ai duhet i kthehet njeriu, që nuk do të thotë që Allah subhanahu wa ta'ala nuk e dhuron këto mëshira, pandaj e mbyll edin kuranon duke thënë El Aziz El Wahhab. Do mund të vëdo matit të kon ti ktheheni, megjithatë ai është shumë dhurues i madh që mos më ndoj njëriju, kur thotë Allah subhanu e taale, që Allah i më dhëruar, e pose do vëtë më shirë, dhe vëtë më i më të adhërë njërëzë, mos më ndoj njëriju, që Allah subhanu e taale nuk do t'ja apë njëriju të më shirë. Pra ne dhe, mbjullë e këtyre a jete u kërënuar më të të dhe jemësh, tjep disa i det në dha. Edhe po ta meditosh kurane ke përdi du shumë i det tila. Besimin Allah subhanu e taale Çuptimi i tij është se Allahu subhanahu wa taala nuk mposhtet edhe kanë nrështruar çdo gjë. I jep besimtarit guzim. I jep një besim të madh tek Allahu subhanahu wa taala. Sepse kuptimi i këtij emri është që asgjë nuk mund të më Allah ta mposhtë Allahu subhanahu wa taala, edhe ai është i pafyeshëm. Edhe çdo gjë që dëshiron Allahu do dë bëhet, edhe pse nuk nuk e dëshironi krijesat, edhe çdo gjë që nuk e dëndon Allahu subhanahu wa taala nuk ka për të bërë dhe po e, po e dëshiron krijesat. Kështu që të tunjële të njëri vetëm ti kthesh Allahu subhanahu wa taala për të arritur atë që dëshiron ti, se ke për të arritur, sepse ti po i mbështetesh atij që është më krenari. Edhe po të shikosh në realitet historitë e profetëve, ke për të ke për të gjetur një zbatim real të këtyëmrit. Për ne po të shikojmë historinë e Musa alayhis salam, si Allahu subhanahu wa taala nga që ishte më krenari edhe kërnërije të konë vetë më ti, edhe ti që përpichit tja dedikojë Allahu Subhanu Ta'ala kërnërin, Allah i më dherurin ka ngritë u profetet lartë, sepse ata deshën që kërnërije të konë vetë më Allah i më dherurin. Po që këshë musën në lejë selam, faroni do në dhe që ta vrisë të që në momendën e pashë lindis. Pse, sepse faroni do në që kërnërije të konë vetë më ti, faroni do në thëmë, dhe jo Allahu Subhanu Ta'ala. Për nërë thosht e njerëtë që unë imë sotë i uaj, e në rabbu kumë ala, edhe nuk parënda Allah subhanu ta'ala. Thu dhe që faraoni pa në ndër, që erdhë një zjarë e madhë nga Palestina, edhe i dojgjit e gjithë e gjiptianat, ndërsa palestinezët, do më dhe që shënë shëfutët, nuk i dojgjit. Edhe pyre tja ta që shpekojnë në ndërë, edhe i than, ka përdal një person nga të shëfutët, në edhe në dorën e tij ka përcënë shkatërrimin pushtetit tënd. Prandaj i urdhëroi faraonit që të vritëshin, të vritësh çdo fëmijë mashkull që lindte nga Çefutët. Derisa pasa filluan nga që po vrisin shumë, nuk po kishën më skllavër që të polonin për njerëzit. Atëherë u ankuan dhe i thanë Leri, Leri sa njerëz se, se po i bëjmë ne punën të rëndomta, mos e nuk po më ka më burrë nga nga Çefutët. Atëherë dha urdhër që të vritëshin një vit dhe një vit lihen. Atë vitin që është lejuar, lindi Haruni. Nërsa vitin që është ndaluar, në cilë në i vristë djemët, lindi Musa a.s. Në i se historie është gjatë, në cishme që Allah subhanu ta të talë do në të që ti të regonë të faronit, që edhe pse nuk do në të ai, do në të Allah subhanu të talë, që Musa të rritë i në palatin e ti, edhe pse a i do në të vristë, të rritë i në palatin e ti, edhe në duar dhe ti të dukohej, që të tërgondë në mëmbrapo që të madhështi, Allah subhanu të resheqe madhë, sa prejteje e nëzirat person që dërjetar miku jotë. Edhe në fundfarë, Allah i madhëruar, e dënoj faraoni me dënimi që meritonte, edhe këshurë për fundimi i të gjithë atyre që kërkojnë të japën kërnerin në veteve tjire, ose që si, që si të konë, Allahu, Subhano, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të kur deshën vëlezrët e vetë të vrasin, mirë pa po Allahus më këhënë ta nuk donëte. Sepse Allah i madhuruar e dindi që Jusufi a.s. do ishtë një person i cilit do i dëbëshe profet, do lufton të për Allah në madhuruar që t'ja dhuron të kërnërin vetë më t'i, edhe Allah i madhuruar e mbrojit jetë, ja sepse shdo kush që lufton për kërnërin e Allahut, Allah i madhuruar i dhuronat i kërnërin këtë bodën bodën t'jeterë. Për ndër dhe Allah e madhuruar, Allah subhanu wa ta'ala e ruhe të Yusufin nga vrasja, e ngritë e të lartë, mirë dhejzër e ti dhe në fundfarë, i thënë dhejzër e të ti, të Allahi la qad atharaka Allahu aleyna, o in kuna le khatëin. I thënë pasha Allahun, Allah subhanu wa ta'ala të zgjohë dhe ty nërmit nesh, edhe ne jemi gabim ta'ra, e përnu nga bimin në tyra. Jithështu dhe Isra A.S., Allah subhanu wa ta'ala e ngritë i l Sëpësa i ishte njëri që e kishtë ngritur Allahu Subhanu Wa ta Ta'ala lartë, e ngriti lartë me të gjithë e kuptimit të fjales edhe e ruajt e të nga të kshirët e qëfutve. Gjithashtu dhe profetion sallallahu alaihu sallam Allahu Subhanu Wa ta Ta'ala e ka ruajt e të në shumë rasta. Për kundës i gjithë gjith dhavja ti ishte ruajti për Allahu Subhanu Wa ta Ta'ala dhe kujdes për ti Sikurse dhe ndihim dhe kërnari për Allah të më dhëruar, të cilën e mbyllë dhe Allah i më dhëruar në fundin e jetës Profeta Sallim të këjë dhëruar ati, edhe gradën e dëshmorit, mësi evra, mësi helmosi që futja, që të rrindë e gradët më të lartë atë gjenetit, nga që i ishte njëri ju më i madhë, i cilë u përpojsh të rrjetën e ti, që të ngrindë e lartë kërnari në Allah, dhe përne Allah në rritë e lartë shu që dhe së të kësaj dite, në emër në njëriu që përmondim më shumë, më shumë në profeta së nëmë, sa herë përmondim më të nditë, në dit, në zanë, në namazë, se pësa ishë njëriu që e ngritë më lartë Allahu Subhanu Wa Ta'ale, për dhe në dhe Allahu Subhanu Wa Ta'ale e ngritë të lartë, më shumë zë gjithë dëkën tjetër. Transmetohet nga një përë sahabe cili që është afiith, Qod mera sa me tregti. Shkojn mek për të bler për Abasit si xhxhajit e profetit sallallahu alejhi dhe sellem lidhën e haxhit në Mina. U shof del prej çadrit një burr dhe foli të falej drejt çapës. Pasti doli një grua dhe foli të fale mësti. Pasti pasti pasë doli pas saj doli një djalë Edhe fillet falë më së tyre. Dhe më dhënë, kjo bëjtë fja në fillimit e islami. Sa kështë e fillu islami? Edhe përët kjo afifje, përët abazë në të qanë të thotë, qështë ka fethët? I dhët abazë, kjo është Muhammed ibn Abdillat, thëtë, për të ndonë se është profet, për të ndonë se ka dërguur e lotë të kënjërzit. Edhe gjithë është të për të ndonë, thëtë, se pushtetit i do që do marrë do marrë në pushtetin e tij edhe perandorin persë edhe perandorin romake. Dhe thullë fjalë profesor sa ne më kisha thënë që në ditë e para kur kishte hyrë në islam do të thon vetëm Hadixha, Aliu edhe U Bekir, domthon shumë pak. Thotë Afifi më vrau u bë musliman më vonë, thotë pasi e pa ndonjë që u hyri në islam dhe u përhap shumë Thot asur t'ishe bërë islam, t'ishe bërë musliman që në të filim, e t'kishe qeni 4 t'i ose nga t'parat musliman. Sepse pa, e pa që Allah subhanu e tala e realizoja të që i tha projtë ose nëm që në të filim, kura i, kura i ishte 3 veta ose 4 veta gjesej, e a i përmton të njërzë që do menin pushtetin e persis e të romës, më nëndyë superfuqivën dhe e të botës atëherë. Sepse kërënë rije i të konë Allah subhanu e tala edhe atyre nështë qi i ja dedikojnë Allahut më dhëruar këtë kanalin këto dynja. Gjithashtu transmetohet që Ali ibn Hatim, i cili ishte krishterë, dhe i ku për në Sham duke mbathur nga Afrika se mos e vrishte Profetin sallallahu alajhi wasallam, kur ndërkoi dërgon Profet sallallahu alajhi wasallam aty paqe dhe i thot "Hajde, s'u bëj gjë." Edhe vjen nga Shami për në Medinë, derisa i takon Profet sallallahu alajhi wasallam dhe i thot i sha lutur Allahut që të më mundsonte Të, dore, të të kavja përdojë, të më të takojë, të të flisja. Edhe ullë me të dhe i fletë për islamin, i thotë shtë të largonë të nga islamin, të. a nuk dëshëronë të që, që të thuash Allah shumë i madhej, a nuk dëshëronë të adhuash Allah shumë i madhej, dhe i fletë nërë tjera. Kër nërkohë i vinë një vin person, Profeta Selem, edhe në kohët që ishte i varëfër. Vjen një person tjetër edhe në kohët që i dojnë në dhe Prof. Salim u frikësua aty se mos adiu mos nguron dhe të të ndenisam se kishe frikës se mos imanët ishin të dobet nuk ishin fuqi dhe i tha o adi nëse ti ke për tjetuar nëse ti ke për tjetuar gjatët ke për të parë që grua ja ka për të dëthuar nga hira tha, a ke për një hiren dhe hira është një qytet një rak tha lu i kam parë po kam gjurë për të Ita ka për të dhuar gruaja nga Hera për për një qafë për të bërë tawaf, për ta dhuruar Allahu subhanahu wa taala një qafë, nuk ka frikë askund përveç Allahut më dhëruar. Dhe thot, po çesë se ke për të dhuar gjatë? Ather, o adik e përpar, që pushteti i Kisrës dhe i Kaisorit, Kisra është në mbreti i Perësisë dhe Kaisor është i kaqen mbreti i Bizantisë. Thot kanë përnderun, kanë për të rënë në dorë të muslimanëve. Fot thot Adiu vetë atëherë thotë, "Këy po m'flet mua për Kaisën e Kaisarin kurse so thot ke fis arabi që s'po pë i popullon, s'u po i popullon dot." Pastaj thot Adiu vetë hadithin transmeton Buhariu, është hadith sakt. Pastaj thot Adiu vetë thot edhe më të vërtetot e Pashë e kanë parë, mos e diç profetit sallallahu alaihi wasallam, më parë ashtu grua që vjen nga Hira, prinçabe s'kisha Afrika s'kënd për Allah subhanallahu teala. Gjithashtu do të Pashë edhe isha vetë prezent kur e morën pushtetin e Kisras në dorë dhe morën pasurinë e tij në dorë. Kisra si ishte, kush guxon dhe ta mëndonte Kisrën ather, ta afrohej te Kisra. Ne jo më e jo më që të merrte pushtetin e tij në dorë. Prandaj edhe kur merrbe Kisra, që ekziston një person që quhet Muhammed ibn Abdullah dhe pretendon se është profet, edhe i dërgoi edhe letër Kisras që bëu musliman dhe kërku ta kallojë më dhe u zemua Kisra. Edi i dërgoi dy njerëz, dy njerëz për Njeruzat forti dhe i tha shkoini te ky person thaa do masinën këtu këtë kllavin tim thon. Për Profetson selem. Kur shkoan ato dy personat te Profetson selem dhe i thana na ka dërguar kisën te të marrim te të marrim du të çëmë atë kisra. Atë u buzëqeshi Profetson selem dhe u tha ikni thaa dhe hajdë nëisëm gjes. U afatë gjes sepse herë në shpallë u ja, tha prit pak dërëse gjes do të shkoin atë se çka kanë për të marr. Ata kujtuon se do vinë vetëm dëshira, thanë mos ngutemi që të vi vetëm dëshira. Kërë vjëndit e në esërme, i thotë profetët sëllëm e tërë dyë, këthe unë i mbërështë thë, se zotë i imë thë e vravë zotë i të ujë thë. Sotë thë, ka vdekur kisërë, thë. A të këthejën të këkë kisërë që ishte mbreti i persisë, këthejën të kë zëvëndësi kisës që ishte në, në zonën e gëdinsur të arabikë, edhe i thonë këshuk, këshuk në thë, ndërko i këshë ardur dhe letra në familje k për të njëjtën ditë dhe u bën musliman ato kur atë gjungut lëni lajmit të, lajmi të shuditshëm. Si profesor ose pa në mëna pa më e mbron njerëzit pa pasur pa pasur ndonë, pa si, pasur ndonë, domethënë si ditë e sotme se nuk ka pasur as telefona, as ditë të tjera që për një moment të marrësh lajmin nga nga kaq larg, mrekulli për Allahu subhanu teala, thotë igni se zoti im ebrau zotin tuaj. Sepse ai ishte njëri që e kërnon që e ngrit Allahu subhanu teala lartë tjë, dhe luftonte për krenarinë e tij dhe Allahu e ngriti lart. Dhe nuk guxon një të njëjtë të poshtë një atë. Thotë Allah subhanu wa ta'ala, edhe kjo e jetë të regonë kërnerinë ti dhe madhështinë ti, edhe të regonë se kujti takonë në dëvërtet kërneria, thotë Allah e madhëruar për munafikët të regonë, se munafikët kanë thënë, një kuullu në lejë rraja në i lë al-medinët i lejë kërgjën në al-azumin hal-adhal. Dhe thotë munafikët, kërë theminë në medinë, kam përë nëzirë, ataj që janë më kërna rëtë në nëzirë, dhe Allahu subhanahu wa taala duke u përgjigjurë të këtyre munafikëve thotë mir po thotë Allahu më dhëruar wallahi alizzatu li rasulih wa lil mu'minin mir po krenaria i takon Allahut të dërguarit e tij dhe besimtarëve i takon Allahut sepse Allahu subhanahu wa taala ai është plot fuqishmëri më krenari i takon profetit të tij sepse është profeti i tij dhe lufton për krenarinë e tij dhe i takon besimtarëve sepse ata janë besimtarë në të dhe ata luftojnë për krenarinë e Allahut subhanahu wa taala o lakin në lë munafiqin e la e alamun. Mjë për munafiqin nuk e din të gjatë. Shkaku i zbëjtës e këtia jeti ku arënor, është një histori që ka ndohë dhe në kore në Profetit S.A.W. në luftën e Ben i Mustalikët, që ka në qënë një fis prejtë që fu të dhe. Mor i veshë Profetit S.A.W. që Ben i Mustalikët këshën përgatitur u shtrit për të luftuar Profesë Sëlem dhe këgjë në vitin e 5 Hidjrit. Edhe atëheru përgatit Profesë Sëlem për parës e të vinë në ta, edhe u drejtu o drejtyre. Dërit dhe i sa u takua me ta në një vënd që ishte kishë në të një burim të tyrin, që që që është El Murejësia, edhe kër u takua me ta, u rëdhërojë o mirë rëdhjë Allah në hu, që të thras njështë dhe thotë, Thoin la ilahe illallah, illallah që çfutonin. Thoin la ilahe allah që mos luftojmë. Mirë pa ata, uaktën përgjigjen me shtiza. Duke qyjudë me shtiza, ata i fillon lufta, i urdhëron profetit as në sahabët që të luftojnë. Tsulën gjithë shumë që një personi vetëm, edhe nuk ushtoton asnjë. Edhe i mundi di. Ka për robër për tyre vrasin njerëz për tyre. E rancishme mbaruan lufta, atëherë shkojnë muslimanët tek burimi për të pirë ujë. Shkon një person prej u haxhirve i cili ishte skllevi Omerit radhiyallahu anhu. Quse Jahja edhe ishte gjithashtu një prej ansarve ishte i cili quhej Sinan ibn Ubar el-Juhani. Të dy këta usulën kushun kush, -kush pinë më parë ujë. Edhe ngushtonin njëri tjetrin derisa u ushonën me njëri tjetrin. Edhe unë të zefën, dhe fillu unë të zefën gjaka, dhe shduku shfëllë të riste. Këtë riste këte, ojënë sa hajdem dimoni, këtë riste ojënë hajdem dimoni. Dersa kële t'i gjojë Abdullah ibn Obej ibn Seluli, i cili ishe koka e muna fikve këtëllë i gjeje, unë mërzitë qumë. Edhe u tha, edhe u tha, atyre që kështë për rreth shokëve të vetë, a shikonë në shokën e bëjnë ta, Ta thë në erë dhe në vëndin ton, në angushtuan, në labën ka labëllik të math, në ndzorën për luft. Ta shi tha, duon zinë dhe mene, edhe shemulli këtyre tha, duon këshë përshëllin për fejnë së salem, edhe sahabët, shemulli këtyre tha, është shemulli e ti që ka thënë një parë i onë tha, shëndoshe qeni që të të hajë. Atherë, kër e gjëjtë i gjë zejtë më në arkëm, i cili ishin një prej sahabëve dhe ishin djalosh, djalëri. Shkoi te profeti sallallahu alajhi wasallam dhe ja tregoni çfar tha Abdullah ibn Ubay ibn Seluli, koka e munafikëve. Semsai i, i qortoi dhe shoktë vetë u thap, ju keni i keni futur ta shtëpitë në shtëtuj, ju keni dhënë pasurinë e tyre, se mos i kishin lënë kullëgjarësh, se mos e kishin dhënë kullëgjarë, do kishin shkuar më tjetë, dhe në vend tjetër, do nisin në ratë. Mosha ka Zaid ibn Waqim tullajje, atëherë mori vesh Abdullah ibn Ubay ibn Seluli, që profeti sallallahu alajhi wasallam i kishë marrë vesh tullajjeje, sepse isht, ai ishte, ai ishte ky personi që e pathë këtë fjalë që kur themi me dinë ka porta para ata, do të nxjerrën ato që janë më krenar, ato që janë më poshtrumit. Fa Abdullah ibn Ubay ibn Seluli. Atëherë mori vesh profet sallallahu alajhi nga Zaid ibn Arqam, atëshkon Abdullah ibn Ubay tek profeti sallam. Edhe i betohet në Allah und pash Allahu thë që nuk ka 90 fjalë. U betu gjestër, vetëm se u frikësua nga profeta sallallahu slem se vriste kur e mori vesh që profeta sallallahu kuptoi të llogjeje. Edhe vajo ndë disa prej ensarëve, të cilët e kanë pas respektuar të Abdullah ibn Ubej në Selulin, sepse ky ka qenë një njerëz i lartë në popullin e vet, ai sa donin ta bënin mbret para se të vinte profeti sallallahu. Ne thonë edhe kur Allahut Mbasë thotë ky djalë thon se ka kuptuar mirë, mbas ajo është keç kuptuar, mbas se shduet, të lafis, ap, tarë, mipa, të, ishën, ka transmetuar s'është duhet. Këto llavë, sepse ata ishin besimtarë mirë, por nuk kishin mendim mirë për këtë munafiq që ka pasur një lartë katë më parë, në kohën e xahiliet. Edhe përiza Oselmila, heso rrugës, nuk tin për të kthyer për në Medinë. Kur veçua pak përiza Oselem nga të tjerët, i shkon Nusaj bin Hudheiri Edhe përshëndet Profet O sallallahu alajhi wasallam siç duhet më përshëndet. Edhe i thotoi Duke Allahut, ti u nisë sot për t'u thuar një kohë që nuk je nisur në një herë tjetër. Pra ndu çuditë shumë pse u nisët. I thotë ai nuk e morë vesh se çfar thash apo ju shoku juaj thotë. I tha thot. thot, kush është shoku jon? Sepse ishte për ensarve apo ai munafiku. I, thab, ibn Ubej, ibn Selul, i tha Abdullah ibnu Ubay ibnu Seluli tha, "Çfar thatë ata?" Tha Profeti O sallallahu alajhi wasallam Ai tha do nxirri nga Medina ata që janë më kënarë dhe do nxirren ata që janë më poshtruarët. Apo i tha Usajd oljë duke kurallahu ti e më kënari dhe jesh më poshtruari dhe nëse dëshiron ti e mund ta nxjerrësh ata nga Medina. Jepoi duke kurallahu i thotë të lutëm trgojë butme të dhe, sepse ai njeriu përpara se të vijë ti 20 vet duhen ta bëjnë të mbretët. Prandaj ai thotë unkurë të ti filloi të mande të lë uretin zemrë sepse më me, mendon me sepse ti i ke marr aty pushtetin nga dora. Prandaj dhe ka këtë lloj urrëti në zemrë. Atëherë ecën përfitonse Karvani, me karvanin me sahabët ecën tër natën edhe ecën edhe të nesër më mëngjes deri afër deri afër arës së Të Nxejtit derisa i lodh sahabët që mos kishin kohë të merresh me llafe, edhe lodhën shumë. Dhe ajsa bi kur biën tokët, shtrinin deri për të çitur gjumë. Sepse nuk kishin kohë të bënin llafe dhe gjithë rrugë gjatë e bëri thjesht vendi që ti shqetësonte që mos merresh me fjalë në lidhje me të çdo që ndodhi, që mos krijohe ndonjë problem më i madh. Dhe sapo saj zbriti ejet e Ku'ranorit, ky ejeti mos i punjë që tham, atë rekapi profeti sallallahu alajhi wasallam për veshin Zeid ibn al-Qam dhe i tha, këtë vesh e ka vërtetuar fjala e Allahut subhanallahu teala. E ka vërtetuar Allah sepse ata than gënje, gënje Zeidi tha, gënje Zeidi ka thënë vërtetën. Përpalloi Allah më dhuroa vërtetoi ti që dgjoj Zeidi. Edhe kam kurisor se veshën e tij tha, këtë veshë e vërtet e lloj më dhuron mi fjalën e tij. Atë shkon djali i Abdullah ibn Ubay ibn Seluli tek profeti sallallahu alaihi dhe sallam dhe thotë do i dërgoj Allahut, un kam dëgjuar që ti do, do ta vrasësh babain tim, që qëse koka më nafikë, dhe i, sepse i biri ishte besimtar i mirë. Kam dëgjuar që ti dëshiron ta vrasësh, do i dëkur Allahun, nëse nëse ke dëshirë ta vrasësh, atëherë m'hap të drejtë mua ta vras. Do ta sjell kokën e tij ty përse nëse ti e di kujt tjetër ta vrasë, atëherë nuk e shoh dot atë person atë besimtar që ka vrar babain tim se po ta shoh kam frikë se do të ngjypi, do të ngjypu rreth e për të ta vrasë, do të vras një besimtar për hir të xhafirit. Jo, profetullahi (paqja qoftë mbi të) më ka thënë duke i thënë, "Jo, përkundër se ne ne do të do, do sillemi mirë me të derisa ai të tek ne." Ne nuk e vrasim, më ke bëmazë të keqe. Edhe gjithë të, një këmqëshirë madhe kundrejt një personi që u soll kaq keq në profetun sallallahu alejhi dhe salim, në fund fare dië ky djali djali i këtij monark kokës monafikut madh pas të thënë Medinë ndalon në hyrën e Medinës dhe i thotë ja di vetë stop këtu nuk nuk e por të hyrë në Medinë ndesa të jap leje profetit sallallahu alejhi ndesa kur vin profetu sallallahu alejhi mër leje edhe lejon profetun sallallahu alejhi për të hyrë dhe hyn në Medinë Sëpse në të vërtet, kërnërija i të konë Allah subhanu wa ta ta'ala, profetit ti dhe atyre që kërkojnë t'ja dedikojnë kërnërinë Allah subhanu wa ta ta'ala. Edhe kërsh e shkagu i zbritës e këtia jetë kërnorë që e të rrungë të ide. Sëpse Allah subhanu wa ta ta'ala është el-azizë dhe kërnërija i të konë në vetëm atyre që dëshirojnë t'jënë sinqet kundre ti dhe t'ja japinë Allah subhanu wa ta ta'ala t'ja dedikojnë aty këtë të, të, të, të Një pikë tjetër, kërneria i të konë vetëm Allah të më dhëruar, edhe besimtarëve që e dedikojnë Allah subhanu të ala. Do të pasur parasysh se kërneria është vetëm Allah dhe vetëm Allah të adhuronët dhe dhe asëgjët jetër. Përne kërneria duhet duhet kërkuar vetëm për i ti, dhe jo për i, të, për i gjireve tjera, jo për i dunjas, jo për i mos besimtarëve, jo për e tyret të cilit nuk e njojnë Allah subhanu të ala. Në për gjëra pa vlerë të dunjas, nuk mund të arrijë kënaqësi për tyre. Nuk mund të arrijë kënaqësi për pasurisë, nuk mund të arrijë kënaqësi për shoqërisë të këqë, nuk mund të arrijë kënaqësi për ai asaj që mendon njeriu që është kënaqësi, por në të vërtetë është poshtrim për njeriu. Gjunafat e kësaj dunjaja, të qetë të kësaj dunjaje, zbukurimet e kësaj dunjaje, të, të, të gjitha këto nuk janë kënaqësi për njeriu, por janë poshtrim në të vërtetë. Mirpo të kupton vetëm një gjysh besimtar. Mirë për këtë gjërin e kuptum vetëm ai që është besimtar. Prandaj thotë Allah subhanahu wa taala, men kan yuridu al-izzata felillahi al-izzatu jami'. Kush kërkon krenarin, ta di që krenaria kërner e gjitha është vetëm tek Allah subhanahu wa taala. Që të kushë kushë kërkon krenarin për di kujt i drejtohesh Allah subhanahu wa taala ai do poshtrohet. Kush e kërkon krenarin për pasurisë, ai ka qenë kapërcën i poshtruar. A nuk e keni vërejë që shumica e njerëzve që vrasin veten janë janë pasonikët? A janë ata kërnarë, po të është një kërnarë nuk debërin të gjithë. Mirë pa ta janë njërës të përshruar. Ajë satanë për ta dhe vetët e tyre nuk kanë vlerë në të jetëfare, për ne dhe i vrasinë. Për ne dhe jabin fundi i vetët e tyre. Gjithë është të të lau subhanu e ta'ala, i tërgom pësimtarëve që kërnarijë e vërtet nuk arrijet duke ndritur mësë qafirëve, duke u burë qefi në tyre, por arrijet duke, duke kënaj fot at-alladhina yattakhidhuna al-kafina awliya min dun al-mu'mineen fot at-tselet i marrin si miq mosbesimtarat duke lënë besimtarët a jepet una indehum al-izzah a kërkojnë krenari për tyre a për tyre kërkojnë krenarin ata për mosbesimtarëve për atyre që mohojnë Allahun subhanallahu te al-që që duan që, që mosit i lart Allahu më dhurojë por duan të jenë vetë të lart a për tyre këkon besimtarët krenarin do të vërtetajë gjysh besimtar kur kupton të ligjë e largohet për tyre fein l'izzata lillah jamiah sepse edhe me vërtet krenaria e takometullahut vetëm prej tij mund ta kërkosh atë. Fot Fahredin ar-Razi çdo person arrin krenari të vërtet në këtë dynja dhe në botën tjetër në bazë të gradës që ka ai tek Allah subhanuhu teala dhe në bazë të gradës që ka ai në fen Allah subhanuhu teala. Sa më lart të jesh në fen Allahut, sa më shumë të përpiqesh ti e dedikosh kërënërinë Allahë aish më lartë, do të ngrejë Allahë i më dhururë dhe aish më lartë, do të angrejë i famën dhe kërënërinë të ndaj. Por kur ti ti e dedikosh kërënërinë ti, e tja për ata. Transmetohet që omerë dhe Allahë në hu, kur qëliroj betul më këdis, gjamirë kudësit, shkoj vetë, më këm të vetë, sepse e kërkuën të parët e vendet të tje pristejnë dhe kërkuojnë që të shkon dhe vetë shkojnë me robën e ti të arnuar thujt që kishtë mbi 14 arna do no, gërit prisit besim të arve po që shiron të gjamin në aksa kishtë vesh një robë me 14 arna mund të profitrojnë dhe sot, sot këtë në këtë kodë që një president këtë vesh një robë me 14 arna këtë më në shkaj pa mundur është e pa mund të arritu dhe gjeje Pse ai ishin njëri i drejtë, ai ishte një njerëz që kishe kuptuar se ç'është kanaria e vërtetë dhe si mund të arrit këna e vërtet. Ai e dinë shumë mirë se kanaria nuk ka nuk arrihet duke veshur rroba të bukura. As nuk arrihet duke lyr furkut me xhel. As nuk arrin ka kanaria duke vënë i pafund bukur ose du, duke u duke rruitur me ekrën ose duke u dukur para qafierave si i bukur. Por kanaria arrin duke u nënshtruar para Allahut, duke i dedikuar kanarin e vërtet vetëm Allahut subhanuhu teala. I thon, i thon disa njerëz, o Emirulumin, ndryshoi të rrobën, sepse kur të shikojnë ata njerëzit kafirët, do thon, ky që ka një njeriu ulët, do thon, ky që ka njëri pavlera, ky që ka një parë iuj, edhe përgjigjja i tha Omerit ishte një përgjigjje shumë e madhe. I thon, ne kemi qenë një popull nëpër Islamit, ne kemi qenë një popull që Allah, që kemi qenë të poshtruar dhe na ngritë Allah ulët, na ngriti famën në krenarin ton me ant-Islamit. Dhe nëse ne përpiqemi që ta arrijm kënaurinë tonë me diçka tjetër përveç se thamit në postron Allahu subhanahu wa taala. Pa ndë kënauri e vërtet arrihet vetëm me Allahut. A kujisë rezultati, rezultati ishte që Kur'omeri u fut u fut në atë vend të shenjtë me veshjen e tij thjesht, pasi kaloi lumin, u bë më balt, u përvesh për t'rëguar me të vërtetë që ishte rob i Allahut edhe i shërben vetëm urdhave vetë të dhe dedikonë karinin vetëm atij kur e pam përfitrint thon ky është ai person që na është përshkruar në Teurat i cili do të shëroj xamin ose këto do të mund vënë tonë vënë tonë të udhërimit dhe ja dorëzuon qesë në dorë më thon ky është sepse ata e kishin parë që ishte shkruetur të që ai do të ketë robotan Maarna do të jetë një njerëz domthoni thjesht do të veshë gjëra të tilla Në më thënë, po qësa i të kërkohë dhe të tregosh e kërnarë par atyre me robët e bukra, me veshët e bukra, me gjyre që nuk të rinjë kërneri e me tonë të vërtet, atëherë ndo këshe qëndi shka tjetër. Mi pa ishte një njëri që me këtë vepër i dhamësim gjithë edhe së do mos musimama të kohës sotme, sëpse ne uvdezër e kemi kuptuar kërneri më bëpshë. Ne kujtojmë E kam thënë domun për për ato të cilës s'kan kuptuar drejt, sepse kanë dashur shumë për besimtarët që kanë kuptuar drejt të gjëja. Kjo është frymënditje të Konrollancë subhanallahu teala. Disa yngj kujtojnë se kënaqëria arrihet duke usbukuruar për njerëzve, duke bërë dhëgjë që kundëston Allah subhanallahu teala për të bërë çëfin njerëzve. Edhe gjithmonë për të dukur në veten tënde për të dukur i mirë për para njerëzve i bukur, tërheqës, edhe mendojnë se mandosja gjë mund të arrijë kënaqërinë vërtet. Kur. Rëtëpar njëre zë në mund kënajqen për e tere, dhe jështë atë di të bërë si punë e të tyre. Edhe dy dhe të dish që ata në përshruar se në kërnarë. Shërëtis mund të ishë kur kërnarë, duke i përnjara tyre. Dhe duke që nësita. Për dhe ishë kërnarë vetëm kur ti të bëshë atë që ka ordurë Allah së o hanëve ta dhe dedikosht kërnarin atë ti vetëm atëherë ke par të aritë të ishë kërnarë. Besimt sikurse është modest por jo i poshtruar do të pasojë para syve këto gjësa shumë rëndësishme në nuk kemi për qëllim mëkranet minimësin por gjithashtu njeriu nuk duhet të jetë poshtruar por duhet të jetë modest një përshkaqe që ndihmon njeriu gjithashtu që ti të kenarë është që ai të fali nëse dikush të bën keq fale sepse kjo fali ka për të bërë shkak që ti të ngri Allah subhanahu wa taala dhe më lart Gjithashtu edhe modestia është shkak i madh që e ndihmon njërën të kënaqer. Por ne thotë profeti sallallahu alaihi dhe sallam në hadithin që transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu, Allah subhanahu wa ta taala i has ton robët që faln më shumë kënaqërinë dhe i has ton atij që tregon modest më shumë madhështinë. Transmeton Muslimi. Ky hadith tregon qartë që kënaqëria e vërtet arrihet vetëm duke u bindur Allahut subhanahu wa taala dhe duke qenë modest dhe duke bërë ato gjëra që i dëvon Allahu i mëdhuruar. Së fundi e them që krenaria i takon vetëm Allahut subhanahu wa taala dhe atij që i dedikon Allahut mëdhuruar këtë krenari. Prandaj dhe Islami cili i cili është në të vërtet krenari për Allahun e mëdhuruar edhe më vështirë ndaj tij është feja që do të triumfojë në gjithë botën. Dhe kjo është një porgëzim të cilën na e ka dhënë profeti sallallahu alejhi dhe sellem është i pergëzim për të gjithë muslimanët në mbar botën. Shi kuyse tan të përhapet, do arri në çdo vend. Sepse Allahu i madhëruar ka shkruar që aty ku përmendet emri i Tij, Allahu dhe abeqet, do ta shtojë, do ta shumojë, do ta lëngri lart. Për më tepër, thot profeti Sallallahu Alaihi Wasallam në hadithin që transmeton Thawbani, "Allahu më dëroruam të më palosim unë tokën, edhe unpash lindjen dhe perëndimin e tokës. Edhe umeti im ka ka përta arritur pushteti umeti tim, thot profet Sallallahu Alaihi Wasallam, ai sa më mu palos mua, do të thonë, mos e shumë mua tokas." Transmetoi Muslimi. Gjithashtu thot profeti Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ka përta arritur kjo fe deri aty ku arrin nata dhe dita, do të thonë çdo vend tokas." ka për të rritur këa fetët, dhejë aty ku a rrinë nata dhe dita. Nuk ka për të lënë Allahu asë një shpi, asë shpi fshati dhe asë qyteti, pa e futur të fejë, në asë një shpi. Në të afu se Allahu subhanu e tare këtë fejë në shdo shpijë me kërnarinë ati që e përnonu, dhe dhe shkërnarë më këtë fejë, ose me poshtrimin duke poshtruar ati që nuk e përnonu këtë fejë duke kënaqëruar, duke ngritur lart ata që janë muslimanë dhe duke poshtruar ata që nuk e që nuk e pranojnë Islamin. Sepse krenaria e tokës së tëmollah subhanuhu teala, të ai është El-Aziz e dashdoku që i dedikon Allah subhanuhu teala, edhe në bazë të bindjes që ka një ndaj Allahut dhe Allahu Allah ngri atë lart në të njëjtën dhe në botën tjetër. Lusë Allah subhanuhu teala na bë domi me atë që dëgjojmë dhe atë që tham, na bë për ty që zbotojnë atë që thon nga me sinqeritet do the ricanari na ngrej lart ta ngrej të fen lart me ne na bën në shërbëtor të denj të saj feje na i përnoi punë të mirë allahosh për lehtëmi